ויהי השער לזכור, בחושך והאנשים יצאו. לא ידעתי, אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם, כי תסיגום. והי, העלתם הגגה, ותטמנם בפשתי העץ, הארוכות לה על הגג. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן, על המעברות.